Benvinguts un dimecres més el Ningú no és perfecte, el programa de cinema còmic i sèries que us acompanya cada dimecres de 10 a 11 de la nit. I avui estem aquí per explicar-vos moltíssimes coses, les últimes novetats, etc etc etc. Venem ràpidament a presentar l'equip del programa que avui hem de dir que no tenim a la, a la Marta, perquè anem a donar una notícia a xefarderia, o, o no ho fem? Home, no ho sé. Sí, jo sí, diria sí, sí. que sí. En Jacint de, diu que sí, diu que sí. Bé, la Marta està embarassada, està esperant un nen. Felicitats, Marta, que ens estaràs escoltant. I sí, i hem de dir que estarà una mica faltona, perquè ja li queda poquet i bé... Queda... La Marta sempre està una mica faltona. <laughs> doncs fareu algunes campanetes, i per això hem tingut en Jacint en, Jacint en pràctiques... I bé, escolta, que, que avui ja el tenim a, a controls directament A veure, anem a saludar en de Casamont, què tal? Aquesta nit, home de controls Bé, bé, bé, bé. A, veure, a veure com va Esperem que bé. de mm -hmm. moment... L'he quedagat al principi, però ja està ja no es caga més. És l'únic no s'ha notat. No, no, ha anat no tot bé. No, no, sí hem ditsim molt la pasant bé. Jo anava cantant de fons i la pasant <laughs> bé. Era tu el que cantava. Síò eraò. Era <laughs> molt bé tindrem notícies calentes. Avui m'imagino. No poden faltar les notícies calentes. què se això sense notícies calentes. Molt bé, molt bé. Uh, ja ens en parlaràs després de que tens preparat. Ui ui si us cuento. <laughs> <laughs> però bé, tindrem la Marta per telèfon, Això sí. Eh, això sí. Avavui no vull faltar. Eh, vull dir, m'ha volgut faltar avui eh, bueno, La Tindrem per telèfon amb xafraderies O sigui que tindrem secció de xafraderies també Aram, bon matí, què tal, com estàs? Hola, bona nit, molt bé um, A punt per començar Avui t'he vist amb unes fotos, bé, uns dibuixos vist... uh... No les has vist? Fé mirar Sí, sí, sí. No havia vist mai així la Bruja Escarlata, ja t'asseguro jo. No, jo crec que mai ningú havia vist així a la Bruja Escarlata. Bueno, en somnis poder. Mm. Total, estem parlant d'una portada que havia preparat Frank Cho per l'Ultimate Avengers Volum 3, o sigui, els Ultimate Sí. El número, el, el número 3 del volum 3, doncs, és una portada que ha causat una mica de polèmica i que ha estat censurada. Mhm. Mm Um, ja, sí bé. Ja bueno, censurada. Diem que no ha passat eh, el, la prova, no comptaven l'aprovació dels màxims dirigents de la mar veu. Pensava Franc que després la descriurem no? una mica. Després intentaremescriure-la. <ríe> bé, però el millor és veure la m' imagino. Ah, sí. Molt bé, doncs, eh, res, només a dir-vos que presentant i dirigint aquest programa en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat, i que només dir-vos que tenim el concurs, el concurs de Panini Còmics, que podeu participar a través del nostre correu electrònic i a través de la pàgina web del programa. El nostre correu electrònic és el ningunoes.hotmail.com i la nostra pàgina web és 3bw.grn.es barra ningunoes. Allà trobareu una pregunteta i el dia 20 de febrer, si contesteu correctament aquesta pregunta, farem un sorteig entre els encertats tants i regalarem un lot gentilesa de panini, un lot ben guapo, ben carregat de còmics i per cert, entre les coses que parlarem avui doncs que ha debutat ja la quarta temporada de Perdidos als Estats Units, jo ja l'he vist el primer tu ja has vist el primer, jo encara no l'he vist i suposo que alguns oients més ja l'hauran vist, jo crec que sí i és un bon capítol la sèrie torna a recuperar l'audiència perduda per tant sembla que apunta molt bé això a veure Sam és el primer capítol de la quarta no avancem encara sí. progressions d'audiència que vés de saber si es donaran ja veurem ja veurem. de moment la cosa pinta molt bé doncs amb això el que farem serà nosaltres anar ja directament amb el cinema estrenes tertúlia i notícies a la gran pantalla <coughs> Avui, selecció musical ja 5ques de da món. Doncs res, és per parlar de... No, què anaves a dir, Ram, que t'he No, no, que moment ens sembla bé, no? Sí, sí, t'ha dit. Donem-hi donem una mica de canxa, una mica sí, de llibertat. Sí, farem una mica la pilota, eh? Bé, no és País a viejos, que és la primera de les estrenes aquesta setmana, pel·lícula de Joel i Ethan Coen amb Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin i Woody Harrelson, una pel·lícula que té obtingut 8 nominacions als Òscar. Eh, actor secundari per Javier Bardem, per aquells que encara no ho sàpiguen, si és que queda algú en aquest planeta que no sàpiga que Javier Bardem <laughs> està nominat a l'Òscar. Eh, fotografia, direcció, muntatge, pel·lícula, so, efectes sonors i guió adaptat. Hem de dir, que ha estat la favorita per endur-se els premis importants d'enguany i es tracta d'un western modern amb tocs del cinema de Sam Peckinpah i dels mateixos eh, Germans Coen en dedica les tres darreres pel·lícules del Coen eh, L'Hombre que no estuvo allí, Crueldad Intolerable i Lady Killers malgrat bones no estaven al nivell que ens tenien acostumats en films com Sangre Fàcil, Fargo o El Gran Lebowski per dir només unes poques a mi que si que Crueldad Intolerable em va fer molta gràcia Sí, però... Vaig trobar-lo un número... Humana... The Lady Killers era més fluixa i l'home que nunca estuvo allí no li vaig trobar la gràcia. No, no vaig entrar, no, no, no em va interessar. Però, en canvi, l'altre trobo que era un homenatge a les comèdies de parelles d'aquestes de, de guerra de sexes, que estava, estava bastant bé. Mm. A mi també em va agradar, eh? però... És com director, el gran faltar... salto, o si sigui, ho sí. saps, és mica, un petit homenatge al cinema retro. Mm -hmm. Bé, veurem el que hem fet en aquesta, en aquesta pel·lícula, que és la història d'E Ed Tom Bell, un xerif, Tommy Lee Jones, que pensen retirar-se perquè el món s'ha tornat massa violent. Anton Schirik és un assassí que escapa d'un res que té com a únic plaer matar. Entre aquests personatges trobem l'Ewelip Moss, un home amb una vida avorrida que es troba una escena d'un crim amb droga i dos milions de dòlars. Moss agafa els diners i fuig. Aquest serà el gran error de la seva vida. Hem de dir que Javier Bardem s'han dut tots els premis pel seu paper i només li falta l'Oscar. Els Coens sembla que han adaptat quasi fil parlant de la novel·la de Corma McCarthy en el que es basa aquesta pel·lícula. Una pel·lícula que hem de dir que és genuïnament dels Coens, que ens recorda el millor cinema dels anys 70, i nosaltres, doncs, estarem allà per comprovar-ho. I el que farem de moment serà escoltar el tràiler de No és País, para viejos. Hola, ¿qué ha passat? Baje del Cotxe por favor, señor. ¿Qué es eso? Puede quedarse quieto, por favor. ¿Dónde vas? ¿Y qué vas a hacer? Supongo que una estupidez, pero tengo que hacerla. Cree que hemos sabe la clase de malnacidos que le están persiguiendo. Estoy buscando a Leo el Ha ido usted a su caravana. Sí. ¿Quiere dejarle un recado? Sí. Esto no vaya más, Sheriff, si no que Dios nos pille confesados. No puedes hacer tratos. Aunque devolvieras el dinero, te mataría solo por ocasionarle molestias. Preguntarte algo, que es lo máximo que ha perdido a Caro Cruz. Elija. Amigo. ¿Y quién es ese tipo? ¿Un cabrón psicópata? Comparado con qué? ¿Con la peste bubónica? Richard Touchpay Doncs continuem i anem per 30 dies d'Escuridad, pel·lícula de David Slade amb Josh Hartnett, Melissa George, Danny Houston i Ben Foster. El director de Hard Candy ens presenta una pel·lícula de terror basada en la novel·la gràfica de Steve Niles que, degut a l'èxit crític i comercial, s'ha convertit en una important sèrie de còmic. La pel·lícula està produïda per Sam Raimi. El film ens situa... Per cert, tu has llegit aquesta novel·la gràfica? Jo no l'he llegit, però l'han tingut durant molt de temps a la venda, a la 22, i no recordo que fos un gran èxit, eh? mm -hmm. Bé, diu que està molt bé, jo no ho no, no sé no l'he llegit, no sé. Jo tampoc Bé, el film en situa Barrow, un petit poble d'Alaska que durant el curu hivern quedarà atrapada en una llarga nit de 30 dies moment que és aprofitat per un grup de vampirs per alimentar-se dels pocs habitants que queden al poble. Només uns pocs hauran de resistir fins que torni a sortir el sol. La pel·lícula és bruta, opressiva, violenta i s'allunya dels convencionalismes del cinema comercial El poble de Barrow existeix realment el període d'obscuritat no és de 30 dies com a la pel·lícula sinó encara més, entre 51 i 67 dies on regna, això sí, una semi-obscuritat i no una obscuritat total com ens fa entendre la pel·lícula i que no queda aïllat de suministres durant l'hivern, i passen helicòpters i allà els hi deixen menjar i medicines i coses d'aquest tipus per què tipus? la gent viu a llocs com aquest? Ah, mira, no és una que no acabaré d'entendre mai Mira, el protagonista de, de la pel·lícula de Sean Penn, Into the Will de, se, Escolta, se'm s'abandona allà i Clar, però no fundes un poble No, no, no, no, no ja veus O sigui, se'm va haver d'anar sol perquè segurament no va trobar ningú que el volgués acompanyar Lo sigui, fort és que aquest poble existeix Sí, sí, sí, és no. el més curiós Bé, atenció, que trobareu escenes realment gore que li van valer la classificació per a majors de 18 anys als Estats Units causa de que no hagi recaptat el merescut en taquilla up and at i anem a la part friki, Astèrix en los Juegos Olímpicos, pel·lícula de Frédéric Foritier amb Thomas Lagman, amb de Depardier, Clovis Cornilac i Alain Delon. Els personatges cre creats per René Goscení i Alberto Uderzo ens arriben per tercera vegada en una cinta d'imatge real amb intenció de renovació. De fet, tenim nous directors i un nou Astèrix. En aquesta ocasió, Astèrix i UBLAX es veuran obligats a participar en els Jocs Olímpics de Grècia per poder ajudar un jove del seu poblat que ha desafiat a Brutus, el fill adoptiu de Juli. César, a film compta amb els cameos d'esportistes com Michael Schumacher o Tony Parker. I la darrera de les estrenes és Conociendo a Gin Austen, pel·lícula de Robin Suicord amb Maria Bello i Emily Blunt, un film on veurem com cinc dones i un home busquen la solució als seus problemes a través de les pàgines de les seves sis novel·les que va escriure Austen abans de morir. Ens trobem davant una pel·lícula feminista on els homes queden retratats com uns estúpids i les dones veuen els seus problemes reduïts en relacions sexuals insatisfactòries. Pel·lícula que direm no ens interessa. El que sí que ens interessa, Jacin, el tant que són les teves notícies. Doncs veis sí, bé Jacint, avui tu mateix controles la teva música Sí, sí, sí, molt Se'l so, so veu ja... còmode eh? Sí, sí, sí Vamos, eh? vamos, fantàstic jo al però veig molt rapapat ja, eh? Sí, ja sí, està, bueno, ja... Ah, perquè no fico Robbie Williams. Quan torni la Marta, per fer-te fora, ja... No, no, Robbie Williams, no, que no torni Robbie Williams. Marta es Ja no me'n recordo com es deien ni tan sols. <laughs> sí, m'agrada. <laughs> molt bé, vinga, comencem. Bé, comencem amb una notícia que a mi m'ha sapigut molt de greu, perquè ja la setmana passada avançàvem a algú, que era Robert Englund i PSA en el Elm Street, que vol fer el remake Michael Bay, i s'ha confirmat que Robert Englund no serà Freddy Krueger Home, és que és normal No mi sembla molt malament això, eh L'estrany és que en Harrison Ford torni a ser Indiana Jones Però hi ha gent que té un mínim de decència i d'orgull I apreci per els personatges que han marcat la seva carrera I decideixen no arrossegar-los pel fang No és ara, el que ja han fet És que aquí és que no l'han trucat directament, jo crec Sí, és que han passat d'ahir Michael Bailey a este viejo uno Ah, així és molt malament Potser farà un cameo, no? Però no, Kruger, no, o no hauria de fer de Freddy Krueger. Per què no? Perquè està en viejunos, segur. És igual, però si va amb cara cremada. Per sí. això mateix, pot ser qualsevol altre. Però la pregunta és, qui agafarà? No ho sé. Mira, la gràcia del seu moment de Robert Englund era un actor que no coneixia ningú. Va, hauri, això sí, haurien d'agafar algú no massa conegut. Potent. Michael Bay només agafa guaperes que surten a la MTV, o sigui que... Bueno, per Transformers no... Chalaboof o sigui, no... és un guaperes precisament bueno, aquest va ser imposat per Steven Spielberg clar, que clar. volia tantejar que a taquilla per Indiana uh -huh. o sigui, no, sé, no sé és una pel·li que fa en part por i en part gràcia va. però pon en el mal sentit por en el mal sentit després tenim una altre que també està fan com Chalaboof que és Amy Adams, que és la protagonista encantada que ha sigut el taquillazo de la Disney que per cert té un altre taquillazo que ja suposo que comentaràs que és Anna Montana Anna Montana, sí, sí, sí, mare meva, Anna Montana, sí, sí. que ja fa un mat, eh, High School Musical d'Anna Montana, encantada, Disney esta, què se sale? Anna Montana és una sèrie que fan parladors dos sí. una cosa d'aquestes? Sí, és una tia cutre que canta. Eh. Ala, ala, ala, jo com a fan d'Anna Montana, igual que totes les sèries estúpides, però d'adolescents, tinc que trencar una llança en favor seu. Doncs, no, mama, no. Amy Adams... A veure, un moment, moment veure, un moment, un moment. moment. Hi ha sèries estúpides per adolescents i sèries estúpides per adolescents. Hi ha sábados per la campana, hi ha l'Imperdit per Parker Louis i ha Anna Montana, són coses diferents. No és pot anar Montana mola jo no m'ha no semblat que m'ho vas gaire home, va se'l per la campanya hem d'admetre amb els anys que han passat que era dolenta, que m'olava perquè l'avui sí hauríem de saber sí, el ritme eh, perquè... ah sí, perdó, perdó Jose M. Perd. <ríe> pues, Adams, la protagonista encantada al final ha desplaçat a Reyes Wizards Pond de Noche de Museo 2, i al final serà ella la protagonista junt Ben Stiller bueno. no ens importa no, no. gràcies, jo em mato buscant notícies perquè em dieu que us importa ja una mer aquesta sí que us importa perquè Marvel ja està buscant guionistes per fer la pel·lícula de Venom què dius? tampoc sí. m'ho te, cada setmana o cada 15 dies portes una notícia falsa, és aquesta. No, <laughs> me la no sé què hi ha que va, quina Si va morir, va morir, Spiderman 3. Mm, però es veu que els fans demanen que surti Venem perquè li donguin protagonisme. Però quins fans? Si tothom coneix que es, reconeix que és el gran error de la pel·lícula. Però per què diuen que no sortia prou a la pel·lícula? Per favor, si no hagués sortit la pel·lícula hauria estat moltíssim millor. Bueno, si sí, no hagués tornat a sortir el fill del Duende Verde i coses d'aquestes que em deixava bastant indiferent, almenys a mi bueno, doncs pues això, Marvel uh, està buscant guionistes de classe A o sigui, guionistes bons per fer la pel·li de Venom i després, un que saltat d'una altra pel·lícula és Marc Romanek quin, quin bonoc, bonic cognom que era el director de Wolfman amb Benicio del Toro que està a punt de gravar-se pues va saltar a l'últim moment i van haver que buscar un director corre -cuita. un mm -hmm. dels que havia sonat era Matt Reeves que era el director de Cloverfield sí. i un altre que havia sonat Brett Ranner, que és el director de la geologia d'hora punta o sigui, no, un... no hi ha color un col·lega meu doncs l'escollit ha sigut Joe Johnston bueno mentre Aquest és el director de... Ah, Jurassic Park 3 era? Bé, bueno, encara era la, la versió gore de Jurassic I Park I Zatura, també Zatura, no. caçadora de no que Zatura. Zatura No era seva? Zatura no era Jon Favreau? O Favreau? Hòstia El d'Iron Man? Pot ser, pot ser Controlem el vocabulari, eh? eh? Sí, sí. Vocabulari, va. I després una notícia que ens alegra tots els dies, el dia és Millennium Films, aquesta productor que existeix, que està fent videojoc, ah, la pel·lícula del de Tekken ha fitxat el BC Stallone perquè faci una nova entrega a Rocky Rambo com de Rocky Rambo hi haurà una continuació de totes u perdó, era aquesta la notícia mentida l'altra no de Rocky va dir que ja no en feia més uh, això va dir fins ahir o abans ahir? que és quan va aparèixer la, la notícia a Millenium Films. El director de Zatura és Jon Favreau. Vale. Jo, Mira, com es deia, Joe Johnston. Jo, jo te diré una cosa. Uh, jo he vist Rambo... Ra John Rambo, i uh -huh. després em, em penso parlar a continuació, d'aquí poquet. Tan -tan! I després també continuem parlant de Disney. Uh -huh. Perquè ha comprat els dominis d'internet de La Busqueda 3 i 4 i si ho ha comparat és que alguna intenció té de, intenció de fer pel·lícula Ahà. i l'última notícia que per mi és la més important de la setmana la que m'ha deixat bocabadat ha sigut una notícia que com que és per ràdio tampoc la podeu disfrutar gaire ha aparegut una imatge per internet de la pel·lícula d'Indiana Jones 4 que es tracta del crani de cristall que tractarà la pel·lícula uh -huh. però veient aquesta imatge ens descobreix el gran argument de la pel·lícula què és? Uh, no volem deia, ho és no volem saber És l'espoiler més gran de l'any. Més gran que El monstruo de Cloverfield. I, I per què ensenyen aquesta imatge, si és tan explícita? Perquè, a veure, recapituleu. Qui és l'estima de Spielberg? Quines pel·lícules s'ha llegit? I què va dir que estaria ambientada aquesta pel·lícula d'Indiana Jones? A què tiraria més? Si a l'aventura o a la ciència-ficció de l'època dels comunistes en què moltes pel·lícules de sèrie B an d'un tema, més igual, deixem-me deixem-ho aquí perquè doncs, jo, jo tampoc vull saber més coses. No, és... no, no, no, no, no continuis. Jo he vist l'imatge i m'he quedat garravitat. Voleu que usigui alguna cosa en Joe Johnston? Va ràpidament. Sí. ràpidament. ràpidament? Sí. És el director de Roquitar. De Que és ah, la ah, no, sí, aquesta era bona. És sí, la única que sí. s'han fet per de cariño encogido a dos ninis. Sí, això ja podríem. Jumanji. Passar, va. Bueno, va va Jurassic Park 3 i i d'algo. Uh -huh. I d'algú és aquella del cavall dolenta. Sí, sí, sí, sí. Molt, molt volenta, dolenta volenta, volenta. Per què ah. vas anar a veure-la? Ah. Jo soc així Jo vaig veure pel·lis ah. dolentes Jo les bones ja sé que són bones Jo vull comprovar dolent si és dolent Amb el que bé. vaig sent? Ah, per mi, sí Per mi, per mi tio. Molt bé Doncs anem amb la tertúlia somi, Sí, digues mm. ah. Com a control de so Tindré que pujar un moment el volum de la cançó que estem escoltant Sí, sí Perquè Has pensat mai si tenim separador, aquesta secció? No, no tenim, però anem a tertulia, posem música directament i ja està. Fiquem sí, eh? música directament. Sí, sí, sí, sí, musiqueta, i que vull parlar de John Rambo, eh? Doncs anem-hi. You. Doncs anem a parlar de John Rambo, pel·lícula de uh, Sylvester Stallone, uh, direcció i protagonitzada, i que he pogut gaudir aquesta tarda mateix. Per tant, surto calent després d'haver-la vist eh? I què tal és això? Era? A veure, què tal és John Rambo? Doncs eh, és el mateix de sempre És lo mateix que les altres pel·lícules de Rambo eh, Jacin Jacint, Jacint Jacin, Hola T'estem sentint bé sí, no, no, no faria falta de moment Bé, doncs eh, sobre John Rambo Uh, fluixeta, uh, molt fluixa Diguéssim que, que tirant a, a dolenta Per no dir dolenta del tot eh? O sigui, no és com Rocky Que dintre de tot era una recuperació prou digna Del personatge, sinó que és dolenta Exacte, Rocky era molt bona John Rambo és dolenta uh, És el de sempre, no explica res de nou Què és el que tenim de curiós? Uh, bé, Gore Gore a punta pala Vull dir, d'un tret, al cap explota Uh, braços, cames uh, absolutament tot desparramat per terra <ríe> és una exageració tan brutal a més la peli és hiperfatxa o sigui, el dolent no només és dolent és estranger i parla un idioma raro sinó que a més a més és homosexual i és sobre pederasta no? I, i, i, <ríe> eh, i no vota pel partit demòcrata perquè no venia a compte no? però, però que podria ser tenir una foto dedicada d'en Bill Clinton allà penjada. <laughs> és extremadament fatge en aquest sentit. I el que més m'ha agradat, doncs, eh, l'escena final de la pel·lícula, que no penso desvetllar quina és, només puc dir que té a veure amb, amb la primera pel·lícula correlado que fa que una mena de de tancament de cicle i que a partir a mi, moment que s'acaba la pel·lícula em comença a interessar, no? Dius, bueno, ara m'agradaria saber què passa amb el personatge." Llavors, és quan s'acaba. És quan la película. Sí, lo, lo que he vist fins ara no m'interessava gens i a partir d'aquell moment m'interessa i s'acaba, no? Dius, "Mmm, fotuda." Sí, sí, sí, sí. Però quan Quan Jesina di que hi haurà quarta part o cinquena, era la mentida del dia. Vull dir que, que endavant. I anem a parlar d'altres que hem vís amb més qualitat. Primer anem a presentar la Marta que ens sembla que ja la tenim la tenim per, per, per antena pel telèfon, crec Marta, bona nit Hola, bona nit Què tal? Bé Molt bé, quin èxit, eh? Què tal a tothom? Molt bé Com esteu? Bé, yeah. aquí Hem donat ja la teva xafraderia No sé si ens has escoltat sí, He estat apuntant-me tots els comentaris que heu fet amb la meva essència mm. Ens estaves escoltant? Mierda! Sí, sí, sí uh, Aram Digue'm, carinyo, maca sí. T'estimo <laughs> Eh, bé, molt bé, Jacinta, eh? li haig de donar l'enhorabona perquè de moment he salvat algunes coses no? sí, sí a eh, ell li agrada que se senti fins i tot quan... sí, sí, a mi m'agrada el protagonisme perquè no dir-ho bé, a parlar de, de les pel·lícules eh, per exemple eh, Monstruoso, per exemple no m'agrada dir-li així Cloverfield és millor, eh? Cloverfield és molt millor és fatal, Monstruoso sí, no? és bastant lleig aquesta pel·lícula m'agrada perquè és curta uh -huh. m'agrada el final que té perquè és, és monstruós o sigui, és catastròfic sí. I crec que, no, que ja està bé que ensenyin eh, un final horrible i d'una tragèdia com la que ens està ensenyant no? un monstre enorme que està reçant Manhattan i d'altra banda no m'agrada la càmera en mà perquè uh -huh. vegades mereix i de vegades no li trobo el... ja és un comentari que he sentit a diversos llocs que la càmera en mà mereix una mica massa sí, massa, no? I, i perd el fil veure peus està bé, no? suposo que, clar, que està fet a consciència perquè el noi cau o, o ha de saltar tot i així, filmar tots els monstres quan toca, eh? Vull dir... massa, sí. però bé, són llicències que s'accepten a la pel·lícula jo de totes maneres he dir que és una pel·li de gènere, això sí a mi m'ha encantat i pràcticament obra mestra eh? vull dir, absolutament home no, llegires una mica sí, sí, ja, ja que, la... que no deixa de ser una pel·lícula de monstru no, no, no, eh? que, que va, que va, que va, si és una pel·lícula romàntica en el fons eh? jo, a veure, podríem dir a banda de catastrofista, és romàntica l'objectiu de la pel·lícula sí, una, pel·l... una història romàntica de pijus, sí, però bueno no deixa és de una pel·lícula romàntica Dir, ell el que vol és trobar la persona que estima dintre d'aquest caos en el qual està envoltat la ciutat No, no i està veure la impotència de l'exercit nord-americà Sí, sí, però són incapaços de fer res Home, <laughs> <laughs> <laughs> però, però ho intenten, no? A l'horitzó <laughs> Si no, paren tota la pel·lícula, eh? No, no. a mi m'ha agradat molt eh? aquí Jototabra ens trobo que ha estat molt encertat que només és el productor eh? no ens fem unes pajilles amb aquest home és sí, es que va ser amb en Tarantino està l'ideòleg ja que, a, que està apareix el productor i ja està ja ha de ser una bona pel·lícula mm. jo recomano ai, recordo algunes coses com tu assassina que nosotros limpiamos la sangre sí que déu nhi sí, que sí. érem bastant dolentes bé que havíem de pel·lícula anem eh? per Juno que és aquesta pel·lícula d'aquesta adolescent que, que, que es queda embarassada que ha estat un gran èxit a taquilla als Estats Units, una cosa brutal eh, una pel·lícula petita independent què dius Marta? que serà per l'índex d'adolescents embarassades que hi als Estats Units ah no sé si serà per això o no però bé. home déu n'hi do suposo no? jo la pel·lícula l'he trobat bona però de totes maneres eh, crec que s'ha muntat una mica d'histèria als Estats Units al voltant d'aquesta pel·lícula que a veure que no n'hi ha per tant vull dir és una pel·lícula independent, petita, que està bé però que no deixa de, de ser això no? per mi um, jo crec que és una pel·lícula que té tòpic tot i ser alternativa i d'autor i aquestes coses perquè mostra un drama que és quedar-se embarassada en 16 anys perquè és un drama i, però no és dramàtica uh -huh. I, i, però m'agrada la relació entre els dos nois m'agrada molt com ho han fet perquè el noi és superaturat, no sap d'on li baixa tot és el de super salidors que també ja feia aquest paper eh? o sigui que és així bueno no sé si és així el que, que ha fet dos papers i que, que és el mateix no? hem de un tercer a veure si és que el noi és que és així sí, sí, però ja té l'aspecte així de tímid i de... Sí, sí, i, uh molt bé en J.K.Simon, com sempre, i la C.J., de l'Ala oest. Oeste, fa un paper tan diferent al que estem acostumats a l'Ala oest que està molt bé. Ara, la pel·lícula me l'esperava diferent, i si la comparen amb la... quina ser? Pequen y Sánchez l'any passat sí, sí bueno és la comparació sí l'equivalent no per l'ícola petita independent i ja està a banda d'això no tenen res sí, més no en comú no tenen res a veure és que clar tu vas al cine ja amb unes comparacions i unes informacions que quan arribes allà doncs pues no però em més és que clar no es poden comparar la qüestió és que la noia ho fa molt bé sembla molt natural i i té tòpics perquè darrere bueno el nen li volen donar una parella i així tal parella, doncs, pues, no sé si ho puc explicar bueno, jo diria que sí que pots fer-ho, eh? aquesta parella, doncs, pues, és el tòpic de l'home que li doble l'edat a la nena, que s'ha quedat embarassada i que no està preparat per ser pare i, i el tòpic és que aquest home es dedica a fer jingles eh, publicitaris, a fer composicions musicals publicitàries, i té tot un quarto per ell, que és la seva reserva la seva intimitat, privacitat i recorda els seus, els seus m, anys de roquer M'enteneu? Vull dir, què vol dir? Que el roquer és, és immadur, no pot en fi, uh -huh. té tòpic Però bé, és una pel·lícula que això sí està bé eh? és, molt, és molt amable, agradable és aquelles pel·lícules, també de bon rotllo m'agrada el drama que hi ha que que hi ha però tu no te uh -huh. n'adones Doble drama, no? Per exemple, la crisi de parella del de, matrimoni que vol adoptar la, la criatura i l'altre, el problema de quedar-se embarassada amb 16 anys, no? Molt bé, Marta. Doncs, una una sí. cosa, per cert, va tria ja el cartell i la CJ és una de les protagonistes, no? Sí, és la, la... mare de Juno. Ah, molt bé. Ve, sí, sí. com a mínim això és un detall de a mi m'ha fet gràcies quan he vist el cartell, bonça coita. Sí, sí, sois. Doncs, Marta, preparada que anem per a les xafrederies, eh? Um, ai perdona, anem pel anem p box office. Espera, que jo vaig molt de pressa. El camí sona als Estats Units. El Box Office. Doncs anem a repassar les uh, posicions d'aquesta setmana al Box Office. A la 5 tenim Middespartans, dues setmanes amb 28 milions de dòlars. A la 4 Juno, amb 9 setmanes, 110 milions de dòlars. A la 3, uh, 27 Dresses, tres setmanes, 57 milions de dòlars. A la posició número 2, DI, entrada de la setmana amb 13 milions de dòlars. I a la posició número 1, Hannah Montana and Miley Cyrus Best of the Both World Concert Tour, uh, entrada de la setmana amb 29 milions de dòlars. Què són els adolescents els que van al cinema. Queda claríssim aquesta setmana amb aquest Hannah Montana, que que li així que el títol sencer. Si no que m'excliquen com aquest Hannah Montana, Miley Circus, eh, ha aconseguit el primer lloc del box office. Es tracta d'una pel·lícula de la Disney. És una producció musical que en només un cap de setmana i en 683 cinemes de tot el país ha recaptat quasi 30 milions. Recordem que la majoria d'estrenes arriben a les 3.000 sales el primer cap de setmana i poques arriben als 30 milions de recaptació. Disney n'ha fet una gran campanya comercial i ha venut les entrades sense cap tipus de descompte. I en que el film segueix a la cantant de 14 anys, Miley Cyrus, en una gira de 54 ciutats. El film s'ha exhibit únicament en cinemes preparats per exhibir en 3D i amb les darreres tècniques d'última generació. Finalment en dedic a s'exercir també Diai, un, un nou remake d'una pel·lícula de terror japonès. La protagonista és Jessica Alba en el paper d'una noia cega que se li practica un transplantament de cos. La noia recuperarà la vista, però començarà a patir unes visions terrorífiques, i terrorífiques ja que ens arriba un altre remake d'aquest tipus. Bé, ara sí, xafarderies de Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Marta, bona nit. Hola, bona nit. Anem una mica atropellats, eh? Sí, sí, sí, sí. No, sí. que va, tot va bé, tot va bé. Anem, anem, anem com l'ave, saps? A vegades va, a vegades allò. Però bé, no, que arribarem al final, arribarem al final, eh? Bueno, començo. Va. Comen que segur que ja aneu malament de temps. No, anem bé, no preocupis. Doncs, Rebeca de Mornei està sentenciada a 3 mesos de rehabilitació. Si us en recordeu, aquesta actriu que ja té una edat... Sí. ...sabacà. Que també tenia, doncs, certa, no sé, maduresa, uh, la van enganxar la policia a conduir un van veure que conduïa d'una manera estranya, li van fer el, el test sempre i va donar positiu, i ja sabeu que això als Estats Units és molt seriós, uh -huh. així que ja ha sortit la sentència, la van detenir octubre i estarà... Uh, uh, 3 uh, mesos de rehabilitació. Vaja. Estan obligada a un programa de 3 mesos de rehabilitació. Però tancada o...? No, bueno, suposo que amb, un, amb, o amb algun centre o haurà de donar comptes saps? Aquells centres de desintoxicació o un programa d'aquests. Hola, sóc alcohòlica i vinc a desintoxicar-me. Vaja. Um, haurà de pagar una multa de 350 dòlars, que tampoc és com aquí, més, més. o bueno, menys. Això és molt misèrrim, no? 350 dòlars no és gaire res. Són unor eh, de 50.000 pessetes o bueno... I, i estarà eh, durant 3 anys vigilada o sigui, un pas en fals i la cosa es pugui posar molt més vaja què més? George Clooney ho té claríssim Daniel Day-Lewis guanyarà l'Oscar. home, més que Daniel Day-Lewis és una bèstia uh, és el que diu ell però una les altres paraules ah sí? sí em ja. sembla que és molt més elegant que jo sí, molt més elegant uh, Clooney diu que cap dels nominats pot superar l'actor britànic L'únic Ida i Lewis són a la llista d'actors nominats juntament amb Viggo Mortensen, Tommy Lee Jones i Johnny Depp i en Joe ja Scuddy que està nominat per Michael Clayton uh -huh. que és d'enveja que l'ha vist actuar a la pel·lícula There Will Be Blood i assegura que ho fa molt bé i que no el suporta bueno, <laughs> De bon rotllo això, no? De bon rotllo Molt bé Mol, Molta esportivitat, eh, en Sí, home, ja sap que ell ja tindrà la seva oportunitat. Tard o d'hora li donaran. Sí, però ostres, sembla que li tenen tírria. Home, que deixi de fer Oceans 14 i Oceans 15 i aleshores a l'igual. A mi no, m'agrada molt. Em, ens n'alegrem des d'aquí. Sí. què més? Un, un mala peça, Daniel Baldwin? Que aquest home no tampoc para de sorprendre'ns, però suposo que negativament l'actor marxa obligat del reality show que també té tela Celebrity Rehab, és a dir, rehabilitació de celebritats. era un reality show on passaven eh, estrelles de Hollywood que han passat per rehabilitació, per desintoxicació uh -huh. i, i l'han fet fora sí, i després sí, perquè aquest home es va comportar d'una manera poc adequada amb la seva companya Mary Carey, que és una actriu porno i com es comporta un d'una manera inadequada amb una sí, actriu perquè, porno? Li va demanar per sortir? Eh? Li va fer un petó als llavis? No. Oh, oh, oh. A quins? Clar, de temps. Clar, ho havíem de valorar. Només n'hi ha uns d'ineadequats. És que ni per telèfon, eh? <laughs> Cari assegura que Baldwin li va demanar que li enviés fotos seves i li parlés de les seves pel·lícules porno. Allò, xateo contigo, saps? després d'haver estat xerrant, o sigui, jo me l'imagino Daniel Baldwin parla tranquil·lament de la seva dona i del seu fill recent nascut, que se'ls estima molt diu la, la noia aquesta, la Mari Carica deia que la seva dona l'estimava molt i tot seguit li diu me pots enviar unes fotos teves? <rire> de les que vas poc vestida? alguna referència de pel·lícula? que fort! i clar, ella ho ha dit i esclar és, bueno, sí, és molt bo perquè tenen un psiquiatre aquí en el, en el reality show aquest com tots els bons programes aquests que surten que diu el doctor Pinsky Com? Doctor Pinsky Pinsky, Pinsky. Pinsky. Bueno, ja és un nom de psiquièdra d'una mal rotllo, eh? Pinsky que pint Després d'aquest incident, eh, dubte que Baldwin es mantingui sobri O sigui que... <laughs> o sigui que... que igual per haver anat un programa de, de famosos que s'han rehabilitat torna a caure en l'addicció Bueno... Ja seria que increïble que Era un dels que feia programa, eh? No Ahà dels, dels convidats, eh? Que fort Sí, sí Ah, doncs ho sentim molt per ell. Patrick Swayze, que se sotmet a una misteriosa cirurgia a l'estómac. Misteriosa, se sap què és l'estómac, però no se sap per què. L'actor va ingressar el cap de setmana passat, d'amagat, a una clínica de Califòrnia, al centre mèdic de la Universitat de Stanford, per a un procediment gastrointestinal molt seriós. Ja... Una altra que tenia cagarrines, també? No, no, no. no. Aquest tenia alguna més. I això era cirurgia, eh? Mm, Puh jo m'imagino per què això perquè havien vingut les últimes pel·lícules de Patrick Sway està una mica gras eh exacte, per mm. mi que li hauran fet com un allò que fan de tancar-te l'estómac però pues això és perillós eh sí, sí, per això. però ja està, és a casa i és molt feliç ens eh? mm. alegrem ja està bé què més uh, Clint Wood li dona el premi a Angelina Jolie al Festival de Cine de Santa Bàrbara és que com feia tants dies que no parlàvem d'Angelina Jolie ja tocava que ja tocava. I quin premi ha I, obtingut? I si no us interessa la notícia? O si, sigui, és de l'Angelina, ens interessa. Si, sí, home, que si. Sí. Doncs Clint Eastwood li va lliurar el premi de la interpretació de l'any al seu paper, com es deia, un coraçó indomable. Aquella que plorava tant i que cridava. Sobretot... I no Sal... no, un coraçó indomable, si, sí, si. Un coraçó indomable, sí. on va ser el retrat de Marian Perl, dona del periodista i ja sabeu, assassinat per terú. Sí. Un coraçó el retrat de Marian per terroristes, Daniel Pérez. A veure, qualsevol persona que és llegit els diaris sap al final. Tranquil·la, si no és un una, spoiler. Si fas una pel·lícula d'un home que segresta, ten... clar, és que... Perquè se si faci la pel·lícula és cada ha bé d'haver mort. Si no no pot no fer, no fer un spoiler d'una pel·lícula que ja van fer vés a saber quan, fan, quan fa. Doncs, ja no conta. La dirigeix eh, a l'Angelina Jolie a la nova pel·lícula de Change Links, i li va dedicar molts elogis ella, eh? a ell, com a persona i com a director, diu que es porta molt bé en el set amb tothom els mitjans de comunicació, per cert us dic que estaven vetats de preguntar-li res sobre un possible embaràs a Angelina Jolie i si preguntaven què, s'enfadava i se n'anava? no, és que estava prohibit no ja, però i si li preguntaves què? Ah. doncs, eh, suposo que et fora dos segurates a sobre i vinc. vinga, vinga. <laughs> o si no, com és Tom Rider clar treu alguna escopeta que tingués amagada en algun lloc? Home, ara no gaire els llocs perquè un prima que està no pot amagar gaire res aquesta ja. No. Què més? Sí, què, què més, va. És? Que sé que aquí us agrada aquesta noia, no? Quina? L'Angevina. Sí. Doncs que aquesta noia també cau en, en, en les drogues. Ostres, és que no sé, drogues o, o alcohol, eh? Uh, perquè Antres ha ingressat en rehabilitació. L'actriu ha ingressat al centre de desintoxicació de Juta el mateix, on va estar l'Inse i Lohan l'estiu passat. Per pastilles per aprimar-se, segur. No sé, algunes informacions... No sé de... Laxants. De, de, ...de tractar, algunes informacions diuen que Mendes està lluitant contra l'abús de certes substàncies. Doncs pues clar, no sabem quines. De, les declaracions... De Els de esteroides de pels, pels pits. Els o... esteroides no coincideixen. Un diu que busca tractament, que efectivament busca tractament, i el representant diu que Eva ha treballat molt durant el 2007 i necessita un temps de relax i que la cuidin. Vagi Nicolás Keitsch a cuidar-la, home. Home, jo no sé si necessita un relax és d'home que voldria tenir al costat, eh? perquè fa pinta ser una mica histèric. Ho dic per del motorista fantasma, potser uh -huh. allò la va, no sé... Potser l'Aram té raó que com aquí a Hollywood, home. i ella és una dona amb forma... Jo el veig amb aquella peluca i no em relaxo, o sigui, les peluques en les que ell no he vist el tráiler de la seva propera pel·lícula que la perruca també. de motius fantasma, eh, bueno, és una jo broma comparada amb la... Sí, sí. Vinga, va, Marta. Què més? Sí, que hauríem acabant. El doctor Caref, que rep tractament psiquiàtric. Justin Chambers, que protagonitza el doctor Caref anatomia de Grey, va ingressar per pròpia voluntat a principis de setmana a la sala psiquiàtrica del centre mèdic UCLA el seu representant ha confirmat que l'estrella va ingressar dilluns i va sortir-ne només unes hores abans que ingressés Britney Spears que Però fort un... van rotant no? Sí. Oh, és allò ostres ha quedat un lloc lliure vinga anem-hi <laughs> um, i lligat amb anatomia de grey i amb casos de malaltia el doctor Marques Loan uh, que ja sabeu qui és és el surrogià plàstic Sí. A plàstic. Eh, doncs està superant un càncer de pell. Què dius ara? Sí, sí, sí. Vaya. A la boca, però bueno, eh, per unes fotos que hem vist bastant recents amb la que està millor, ha perdut pes, però està millor. suposo que això ha coincidit amb la vaga de guionistes eh raiot ultravioleta, Per mi és massa clara, suposo que s'ha passat de sol, eh, sí. I acabo ja, i nada mm. Resulta que ha sortit eh, avui mateix la notícia sobre el resultat de l'autòpsia de Hess Ledger. I què diuen? Diuen que la seva mort ha estat una sobredosi accidental, de calmants, pastilles per dormir, medicació anti i altres drogues, altres fàrmacs de prescripció metge. I com ho saben que ha sigut accidental? diuen que les quantitats no eren exagerades, però que la combinació va ser mortal. Sí, que tot ajunts. Ah. Tot ajunts, o sigui, què es va prendre, per exemple, un, un calmant que diu oxicontin, valium, xanax i ajuda per dormir, que diu restoril, les pastilles unisom, en fi. Eh, la policia va trobar sis mm, pots al seu costat oberts. Uh -huh. uh, amb això jo crec que es pot deduir que el noi ho estava passant malament si més no teniu una depressió Molt bé Marta, doncs amb aquesta notícia uh, deixem les xafraderies uh, per avui molt bé. i que bé, que disfrutis del teu nen eh? que arribarà d'aquí poc Sí, uh, bueno, de moment no puc veure, però, no, però... No <laughs> sí, eh? <laughs> molt bé Marta doncs fins la propera que Fins al proper tot. dia Adeu. Bona nit, Bona nit. I nosaltres el que farem ara serà anar directament als 40 minuts. Segües en obert als 40 minuts. Doncs, eh, va ser el dijous de la setmana passada quan va començar la quarta temporada de perdides als Estats Units. Vuit uh, capítols uh, queden per davant i a veure què ens oferirà aquesta aquesta mini temporada o nova temporada perdona, no sé, eh? perdona Ignasi, 7 sí. capítols ui, ui, endavant, no? sí, perquè set, si són 8 sí, en total hi sí, sí. ha la vaga de guionistes pel mig que diuen que s'acabarà aquest cap de setmana eh... ja està en fase agònica aquesta aquesta vaga eh? sí, jo sí, diria sí. que ja ningú els hi fa massa cas i d'aquí no gaire tornaran a la feina bé, total que s'estan plantejant que probablement puguin acabar de rodar els 16 capítols eh, que tenien previstos per per aquesta temporada o sigui, gravar-ne 8 -9 més. Uh, aquest primer capítol d'aquesta quarta temporada va ser seguit per 16 milions de persones i que la sèrie ha canviat la dinàmica nova vida, a partir d'ara ja no tindrem flashbacks, sinó que tindrem flash forwards, que es diuen, que són flashbacks mirant cap al futur, en el qual veurem la vida dels personatges un cop han sortit de l'illa, els grec, que han sortit, és clar és graciós perquè ara aquesta manera de fer muntatge farà que tothom sàpiga que és un flash forward, que abans ningú tenia ni Exacte. idea de què era això i s'introdim una nova paraula al vocabulari friki uh -huh. flash forward benvingut doncs eh, no direm de qui és el primer flash Flash forward For uh. de... Home, sí que podem dir-ho Per què no? És un spoiler molt petit Si no dius Home, què passa No, precisament si és un spoiler gran És un espòiler gran no perquè, ja perquè vol dir que aquest sobreviu En el futur ah, No, bueno, és un doble sentit Però bueno, deixem-ho estar Que així, així doncs. espuilejo masses coses Molt bé I que tenim una petita informació més eh, Sobre la casa de Jacob Que és aquell que hi ha allà Un missatge que deixa un personatge que s'afoga al final de la tercera temporada, un missatge que teníem així a la ment, bé, jo només puc dir una cosa que, que m'ha agradat que promet i que la cosa arranca i bé, eh, vull dir que no és un capítol on es descobreixen moltes coses algunes coses sí i bueno, una mica la dinàmica perdides no? mm, Estic fent ara memòria de com acabava la tercera i recordo el missatge d'en Charlie, que és el que s'ho sí. dient que ella, que ella era una traïdora o una cosa així d'avui sí, no, no són els que... no és el no. De, de la nòvia ah, d'en sí, sí, sí, Desmond sí, sí. i el cas és que en Harley veu una, una, una, un altre missatge a través de, del noi que s'està fugant que diu, ellos te necessiten no? una cosa així molt estranya que no se sap ben bé d'on surt un missatge que no s'havia escrit en Charlie a la mà bé, no, no es desvetllo res més que la gent vegi el capítol perquè hi ha molta gent que no l'ha vist i que, que val la pena i sèries que comencen, sèries que acaben ja fa temps que es va acabar a Los Soprano però demà s'acaba que el Plus eh, s'emet l'últim capítol de los soprano, un final absolutament polèmic, seguit per 12 milions de persones, que va emprenyar a tots els seguidors de la sèrie Ola, a tots, no només a la meitat a l'altra meitat els hi va agradar, va ser polèmic però no mm, dolent no, no, no, no dolent, eh, home, però va haver-hi molta gent que es pensava que la cadena s'havia tallat, la imatge, què passava Va començar a fotre cops a la tele, no? Va dir, ara s'està a punt d'acabar, s'està a punt de passar a algú... I ara em quedo sense TV per cap eh? no ja. pot ser això... Potser és perquè no passava res... O perquè no calia ensenyar-ho el que passava... No sé, aquí cadascú té la seva interpretació sobre Aquí el cadascú final té de la seva teoria eh? sí, és jo, Per, mi seria que, que igual, no? No, per dir... mi seria que la vida continua igual Per mi seria que la vida d'aquella família No continua no sé, De fet s'està rumorejant una pel·lícula de la Soprano eh? Per tant... No ho sé Ja ho veurem Bé, aquí cadascú té la seva teoria I el que va dir el creador va això. que va fer aquest final Perquè cadascú fes el final que li donés la gana Això és una mica vago eh? Sí, ja ho sé ja ja ho És sé. Una, una mica tristòria Però bueno, per deixar content a tothom que tothom es faci el seu final Al final tothom va acabar cabrejat Exacte, no, en aquest aspecte no hi va sortir gaire bé Molt bé, alguna cosa més que vulgueu eh, comentar als, als còmics Que Sexy Moni està a la mar de bé Seguim sí. recomanant-la Jo l'estic la, la veient a Mercè original i sincerament m'està agradat molt una última notícia que vull donar Aram, que aquesta te, te la dedico, no sé si l'haurien de donar o no però bé hem de dir que Dexter saps que, que la passaran en obert mentre hi a vaga de guionistes la passaran en obert a la, amb una cadena que no per cable sinó que pot veure tothom uh -huh. uh, em sembla que és la, NB, la CBS i el cas és que retallaran uh, les escenes més fortes home, algunes hi ha, eh? sí, clar per passar un, en obert doncs, ells decideixen que han de tallar el cas és que, tot i tallant eh, escenes, hi ha una mena d'organisme d'aquests xungus als Estats Units, que és el Consell de Pares per a la Televisió, que és un grup conservador que ha, una, ha fet una carta a la CBS demanant que eh, no s'ha d'emetre aquesta sèrie ni tan sols tallant-la. És és que demanar als pares mateixos que es responsabilitzin del que veuen els seus fills és impossible, uh -huh. si es plau que sigui la televisió, que no ho emeti directament i així deixi tot sense. Bé, el cas és aquesta associació fa nom de, de cosa xunga, eh? Hem de dir que aquesta gent ja ha protestat en sèries com Nip Tak o, fins i tot, una sèrie bastant innocent com Joan Arcàdia, que no acaba uh -huh. d'entendre, però... Però bé, aquí estan i, a veure, això passarà el 17 de febrer i ja veurem si la CBS ignora aquest grup o no. A veure... Uh, anem pels còmics, doncs Somi. La trenyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les urpes de l'Oveno a fund d’entrar en acció a la redacció del còmic. Començarem, com vulguis. Com vulguis, doncs començarem amb les novetats de febrer de Panini. Primer de tot hem de dir que ja s'ha acabat de la Civil War, per si algú encara no se n'havia enterat. Uh -huh. Doncs ja està finiquitada. Ara ve l'època post-Civil War. I aquest mes ens comencen a arribar sèries noves que neixen a partir d'aquesta guerra civil que ha sacsejat completament tot el panorama Marvel. Una de les més destacades, que mm, jo potser començo a seguir, uh -huh. saps? O sigui, és Los poderosos vengadores de Brian Bendis i Frank Cho. La veritat és que en Frank Cho és un gran dibuixer és la segona sèrie aquesta de Los Vengadores que es guiarà amb, amb aquests personatges i eh, aquesta sèrie es basarà en la facció que s'ha mantingut fidel al govern mentre que lo, Los Nuevos Vengadores per dir-ho així, és la sèrie rebels, no? dels rebels, doncs aquesta serà la sèrie dels que estan al costat de Toni per tant, sobretot, un dels personatges serà Toni Stark és i... el manel líder tots aquests, exacte, tots aquests que s'han mantingut al costat de la llei No sé, Wonder Man uh, Sí, em sembla Miss Marvel Miss Marvel, també. exacte La veritat és que Brian Bendis és un bon guionista i Frank Cho és encara millor dibuixant Per tant, potser li donarem una oportunitat què més? Aquest mes també surt un volum que es diu La iniciativa, que és una, ha sigut una mica la sèrie revelació de la temporada guionitzada per Dan Slot, que és l'home que s'encarregava ara de fer els volums de Hulk. Sí. Que els primers tenien certa gràcia, aquest últim ja no me fet tanta però està bé perquè tenc una mica tot plegat. Uh -huh. tanca la sèrie, per tant el seguim recomanant doncs la iniciativa és una, una obra derivada també de la Civil War on cada un dels estats dels Estats Units decideix formar una mica el seu grup de superherois, o té permís per fer-ho aquí a Espanya han editat un volum la veritat és que és un volum de 80 pàgines i em penso que l'han adidat un preu morro una raonable de 2 euros, euros sí, sí dos euros, per tant des d'aquí ja el recomanem, Dan Eslot és un bon guionista el dibuixant és un tal Stefano Caselli aquest no sabem què tal serà, però per dos euros vuitant de pàgines, escolta'm, és una ganga sí, tant i tant i tant, és una ganga està molt bé, què més? Uh, Iron Man, Iron Man torna a tenir seva uh, col·lecció de grapa a partir d'aquest mes uh, els autors seran en Daniel i en Charles Nauft com a guionistes i ho diu Xandés, un espanyol, Roberto de la Torre a aquests són que... els de la sèrie feien una sèrie que es deia Carnival i són els guionistes que són pare i fill d'aquella ah sèrie mm. doncs la idea és que jo no la conec, què no sé, jo no l'he vist, diuen que està molt bé sobre... va ser cancel·lada però diuen que, que està molt bé sobre una mena de circ ambulant. Ah, amb volant sí, ja amb gent bastant curiosa no? ah d'això hi havia una sèrie de televisió que era una mica aquest rotllo poder doncs eh, la veritat és que nosaltres som bastant fans d'Iron Man i potser li donarem una oportunitat, no sé ens ho estem rumiant encara una altra sèrie que torna són els Thunderbolts que és un, sub, un grup de superherois més, més ben dit, eh? un grup de superruins que es passaven a treballar pels bons a canvi de pardons i coses d'aquestes uh -huh. doncs els Thunderbolts en el seu moment va ser una sèrie que havia guionitzava Fabian Nicieza i que estava molt bé sí, sí, a mi m'agradava molt molt bé la veritat és que era molt recomanable perquè a més a més anava una mica pel seu compte i no feien falta si hi altres sèries i tal que sí, va els guions eren molt bons ah, exacte, doncs ara torna bonic amb una alineació completament diferent i el nou guionista és Warren Ellis i Mike Deodato Jr. de dibuixant a mi em fa molta por això. la veritat és que com a tàndem sembla interessant sí però és clar molt fan dels Thunderbolts clàssics i ah. aquests hi ha a mi el Duende Verde i el Veneno com a Thunderbolts ja, ja, ja no tindran, ja és el mateix no és el mateix no no no és crec que se n'haurien sortit millor si haguessin agafat personatges més secundaris Esclar, que era una eh? de les grans gràcies sí. dels primers Thunderballs i els eren... Thunderballs és això no som... eren superruïns de primera línia, no, al contrari no, i més agafava molt la continuïtat de Marvel i tal i mm -hmm. aquí sembla que sigui pos doncs, deixant enrere la, la continuïtat i anar per una altra història, no? sí, sí, la veritat és que no sabem, bueno, no sabem què sortirà d'aquí de bueno, el grup d'artistes és interessant. Una altra sèrie nova que agra agradarà especialment als, als que ja llegien còmics allà als 80 és Omega Flight, mm. que és, un, és una mica la continuació d'Alpha Flight o renaixement d'Alpha Flight, que era una sèrie d'uns personatges que guionitzava i dibuixava John Byrne la veritat és que mai ha tingut èxit mai ha tingut carisma ha, ha passat sempre més pena que Glòria i veurem ara si se'n sortiran per cert, una de les coses que em va sobtar al llegir el comentari d'aquesta sèrie el checklist de Marvel sí. que publica Panini és que deia la sèrie que leia tu padre uh -huh. pero completamente nueva jo he pensat la sèrie que veia tu padre o sigui, Alfa Flight, Alfa flight és vella però no, de què m'esteu dient cabrons és dels anys 70, Alfa que Flight a finals dels 70, eh? o principis dels 80 home, no, s'està claro. passant una mica la sèrie que leia tu pare bueno, a part, part d'en Jacint, potser sí, no? és Perquè... de la meva època, és de la meva època ja. jo me'n recordo que el primer número que em cal tinc a casa tu què cony de tenir el <laughs> número d'Alfa jo soc com novet, no? jo soc molt més gran del que parento I sí, sí. <laughs> ja et veig aquí la barba jo peus. I les patilles a lo vendo. No? Sí, sí, això sí. <laughs> Comentarem alguna cosa més encara de novetats perquè la veritat és que aquest mes hi ha coses molt xules i jo tindré problemes per decidir-me. Han tret un volum del Doctor Extranyo guionitzat per Brian Kabalkan que sempre és un guionista que... Excellent. Interessant. Sí, sí. Quasi sempre, la veritat. Eh? I hi ha vegades que vol fer massa sèries i al final no totes hi surten tan rodones. Home, a mi tant I com Ex-Màquina com Runaways ens semblen collonudes Sí, però fixa que Runaways ja Deixada. Sí, sí, sí, és una pena Mmm, l'ha agafat Josué, doncs Ja No em desagrada, jo ja el tinc aquest número well, 10 de un, un primer número Sí, mm. home, però de moment té conya Té sí. aquest toc de conyón que ha visat donar ell Doncs aquest volum del Doctor Extrany Ho recomanem, perquè a més a més és un personatge Molt interessant i que no ha tingut mai Gaire sort Crec uh -huh. jo, com en les sèries i tal Què més tenim? Què més tenim uh, el que uh, continua L'Astonishing X-Men, continua X-Factor Segurament la millor sèrie de mutants Que s està fent ara I tant, i tant. A nivell literari com a mínim O sigui, recomanem X-Factor Però això sí que canviïn el dibuixant Perquè repeteix vinyetes Aquest tio no el dibuixa tot Ja us, us A veure si penso i us el portaré I quedareu escarrifats mm, Perquè és s'escandoues, aquest tio no ens agrada gens i eh, una altra de les coses més recomanables aquest mes de febrer és Criminal, una sèrie que recopilaran en un volum d'Ed Brubaker i dibuixada per Sean Phillips, que aquesta parella se'ls dona la mar de bé fer sèries així de, de policia que és intriga, d'espies de dobles agents i coses d'aquestes, la veritat és que com es deia aquella que havien fet just abans del tio que l'havien fet per imatge Ai, no hi caic mm, Bé, és igual, total, Slipper a Slipper, a Slipper sí. era seva sí, sí, sí. era una sèrie que estava a la mar de bé potser la van allargar una mica massa però en tot cas eh, creiem que aquest criminal estarà molt bé uh -huh. o sigui la iniciativa criminal doctor extranyo ja per triar i remenar per I aquest més un forat a la butxaca aquí Sí, la veritat és que aquesta setmana apretaran Anem per la portada de Frank Cho Va, anem per això, que amb això acabarem el programa Amb això Ui, acabarem el programa Quantes doncs bé, vinyetes, què és això? Això us ho ensenyaré després i això també és molt bo mm, Ja ho guardarem per un pròxim programa Molt bé Doncs bé, el tema està en que Frank Cho és un dibuixant que mh, després de Milo Manara segurament dibuixa els millors cults de, del món del còmic És així, és, és tal com ho veig jo I Pits també Uh, doncs li van demanar que preparés una portada per l'Ultimates el tercer volum d'Ultimates que és l'adaptació a les Vengadores Nova per el número 3 la portada havia de ser protagonitzada per la Bruja Escarlata i li van demanar que fes una cosa una mica sexy aleshores, clar, si a Frank Chol li demanes que faci una cosa una mica sexy doncs el tio es posa una mica a les botes uh, segurament si mireu amb Google i busqueu les imatges de Ultimates volum 3, número 3 portada en anglès millor, segurament us apareixerà alguna cosa així o Frank Cho o alguna cosa així veiem una bruja escarlata eh, completament en èxtasis abraçada per l'Obeznal, el que passa que tots estan pràcticament despullats, aquesta portada no va acabar d'agradar als capítols de Marvel, tot i que l'editor el, responsable de la Vini Ultimate sí que havia agradat i van demanar que ho canviés, però una portada bastant més recatada també, protagonitzada sí, va, per, per la Bruja Escarlata molt més vestida. Bé, ho hem de aquí que, que en Jessenia ens fa fora que ja ens fa fora? Sí, sí, sí, us deixarem de fons amb Rise Up, d'Aigous Rush una de les altres eh, cançons nominades als Oscars, i nosaltres ens acomidem fins a la propera setmana, ara Ram fins la propera setmana. Fins la propera i, nus, i... ens veiem la setmana que ve. Ens mateix, a tot vosaltres fins la propera setmana. Bona nit.